Lassan, egyenletesen szedje a levegőt. Aprókat lélegzett, hogy megmutassa Villennek, hogyan gondolja. A férfi lassan megnyugodott, lélegzése valamivel egyenletesebbé vált. Lassan, nyugodtan, ez az. Lex megkönnyebbülten nyugtázta, hogy Villent kezdi visszanyerni az eredeti színét. Az egyik lépcsőhöz vezette Villendet, leültette. Semmi bajom, minden rendben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 Vélend felsóhajtott, az órából és a szájából sűrű sötét vér elő. A ragadozó kiugrott a tűzből és vicsorogva felemelte a férfi testét. Felordított és a lángok közé hajított a vélendet, aki még ekkor sem eresztette el az oxigéntartályt. A lángok végig nyalták a hengert, megtalálták a belsejébe vezető utat. A robbanás fülsiketítő volt. A narancs -vörös lángok végig söpörtek a lépcsőn, és mindent elemésztettek, ami eléjük került. A labirintusban Lex és Sebastian vakontán torgott a fél homályban. Ismét eltévedtek a folyosók útvesztőjében. A piramis újra alakot változtatott, az elmozduló falakról lehulló több évezredes por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 a festményeken annak a rég letűnt civilizációnak a mindennapjait vagy történelmi fontosságú jelentős eseményeit örökítették meg, amely a piramist építette. Sebastian az egyik kőfalhoz lépett és szemügyre vette az örvénylő absztrakt véseteket. A falra tucatnyi apró nyílást vágtak, ezeken keresztül arra az csarnokra lehetett látni, ahonnan percekkel korábban kimenekültek. A férfi átlesett az egyik lyukon.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 Az agyarak eltávolodtak egymástól, az aprószáj beszívta a csarnok áporodott hideg levegőjét. A ragadozó az egyik kezében az arc a másikban a levágott ujjat tartotta. Felemelte mindkettőt, és az ujjal, mintha valami íróeszköz lenne, egy jelet rajzolt a hideg fémre. A rovar savasvére isteregve égette a sima felületre a villámra hasonlító rajzot. Mit csinál ez? kérdezte Lex Halkan.